Eh, kawan di dalam Allah, ya kau. Akhir-akhir ini terkait fikan yang terjadi banyak akhirnya mendorong seseorang untuk berucap murni dari hawa nafsunya. Karena asabiahnya kepada Doktor Muhammad bin Haji. Sampai dia mengucapkan ucapan yang seperti ini. Saya sampaikan ini karena ucapan ini sudah beredar di berbagai tempat. Tersiar kesana kemari. Dan akhirnya kita sampaikan kepada Waliduna wa Shaykhuna Rabiq. Sebagai bentuk nasihat. Nasihat syekh ini pun sudah para ustaz sampaikan kepada pengucapnya. Dalam surat tanpa banyak orang lain tahu, walaupun ucapannya sudah tersebar kesana kemari. Harapannya lebih mudah menolong dia, membantu dia untuk kemudian jazakallah khair Ayub al dan ana akul astal Azim wa atub ilaih tidak ada sedikit pun Penyesalan Tidak ada sedikit pun rasa tanggung jawab Bahawa ini adalah ucapan batil yang didengar oleh banyak orang Sebagaimana diucapkan oleh -Mundir, Abdul Mundir Dul Akmal Dalam ceramahnya Dengan tegas dia mengatakan bahawa kita mencintai Sheikh Muhammad Karena Allah mencintainya Dan sampai hari ini. Sampai detik ini. Dari mana anda? Wahyu mana yang anda terima? Sehingga membuat anda tahu. Perkara gaib ini. bahwa Allah mencintainya. Ittaqillah. Kita menasihatin. Karena kita cinta kepada antum. Cinta dan suka kepada antum. Kebaikan ittaqillah. Ittaqillah. Janganlah hawa nafsu dalam bentuk asobiyah. Mendorong anda untuk mengucapkan perkara yang batil. Yang bertentangan dengan akidah. Yang bersumber dari Al-Quran wa Sunnah. Dan antum mengucapkan, melanjutkan bahawa Allah Jalla wa'ala ma'ahu dan Allah bersamanya. Dan Allah Jalla wa'ala tidak akan meninggalkan Syekh Muhammad. Dari mana anda tahu, siapa tahu besok Allah tinggalkan dia. Tidak Allah tolong lagi untuk istiqamah. Semoga tidak demikian, semoga Allah mengembalikan beliau kepada kebenaran. Nah. Demikian doa seorang yang mencintai kebaikan untuk saudaranya. Walaupun terasa pedas penjelasannya, terasa pedas nasihatnya, selama nasihat itu berdiri di atas Al-Quran wa Sunnah. Ucapan antum tersebar ke sana kemari. Maka bersama itu pun, masalah yang wabihah di hadapan tolabatul ilm para pelajar ilmu yang belajar Tauhid. Yang bertentangan dengan Qawla Allah Jalla wa'ala. Am'indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah mereka memiliki ilmu ghaib yang dengan itu mereka menulis dan mengabarkan kepada manusia apa yang ghaib itu tadi? Dari mana mereka tahu kata Allah? Amindahumul ghaib. Kalau Nabi Muhammad SAW saja tidak tahu yang ghaib. Nabi tidak tahu nama-nama munafikin yang dikabarkan oleh beliau kepada Hudhaifa Ibnul Yaman. Nabi mengabarkan nama-nama munafikin. Kalau di Al-Quran global Ciri-ciri munafikin ini, ini, ini Di surat ini, ini, ini, ini Sampai turun surat khusus Namanya surat Al-Munafiqun Tapi Al-Quran tidak mengabarkan Siapa persen-persennya ini orang-orangnya Maka Rasulullah SAW Berdasarkan wahyu Allah Mengetahui Nama-nama munafikin. Dan diberitakan secara rahasia Kepada sahabat Hudhaifa Ibnul Yaman Dan sahabat Hudhaifa Ibnul Yaman Merahasiakannya Sampai-sampai sahabat Umar Ibnul Khattab Umar Ibnul Khattab Khawatir Khawatir ayuhal ikhwa Jangan-jangan Namaku masuk dalam deretan nama munafikin yang diberitakan oleh nabi secara rahasia kepada sahabat hudaifah datanglah umar ibnu khattab merasa, oh, enggak merasa unggah ana aman insyaallah ana enggak masuk antum insyaallah enggak masuk insyaallah antum antum enggak masuk enggak enggak sok tahu ini perkara gaib allah mutlak yang menilainya alimul ghaibi wasyahaada yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak Allah tabaraka wa taala Umar malah datang kepada Hudzaifah aku memohon kepadamu dengan sungguh-sungguh wahai Hudzaifah apakah namaku Umar masuk dalam deretan nama munafikin Umar enggak tanya siapa saja sih mereka siapa saja enggak ada urusan Umar enggak ada urusan siapa saja mereka yang disebutkan oleh nabi diberitakan kepada Hudaifah secara rahasia. Umar hanya punya kepentingan. Aku ini loh. Umar masuk dalam deretan namamu nafitin. Yang diberitakan oleh Nabi kepadamu. Maka Hudaifah mengatakan. Demi Allah aku tidak akan mengabarkan lagi kepada siapapun setelah engkau wahai Umar. Namamu tidak termasuk dalam deretan itu. Umar bin Khattab tertunduk. Bersyukur. Bertambah tawabuknya. Bertambah rendah hatinya. Umar bin Al-Khattab orang nomor dua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Akhwani fi ad-din 'azza Allah iyakum. Di dalam ayatnya yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tilka min ambail ghaib nuhiha. Nuhiha ilayka. Perhatikan baik-baik ini ayat kepada Nabi alaihi تِلْكَ مِنْ أَمْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ kemudian Allah lanjutkan مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ يا سبحان الله مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاسْبِرْ kata Allah. Fasbir ayy ya Muhammad, innal 'aqibata lil muttaqin. Inilah kata Allah, tilka min ambail ghaib. Ini Rasulullah Allah Subhanahu menyebutkan tentang manuver-manuver kaum musyrikin ya, Tentang apa dan kisah-kisah yang telah lalu yang oleh Allah telah diberitakan kepada Nabi Muhammad. Kata Allah, itulah kisah-kisah dan berita-berita tentang apa yang telah terjadi pada masa yang lalu yang aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, sungguh engkau dan tidak pula kaummu mengetahui berita-berita itu sebelum kami beritakan ini tapi Muhammad tidak sok tahu, perkara raib walaupun sudah terjadi, bagaimana dengan perkara yang belum terjadi tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wa la an min qabl hada ikhwani fid din azza niyallahu wa iyakum perkara ini sebenarnya perkara yang sudah sering dipelajari oleh ahli sunnah talabatul ilm alhamdulillah ahli sunnah memahami ini belajar benar-benar belajar dididik di atas tauhid tidak diri di atas akidah tasawuf yang mungkin keyakinannya jangan macam-macam di depan Pak Guru, di depan Pak Ustadz. Dia tahu lo gerak-gerik kamu, dia tahu lo apa isi hatimu. Enggak. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Akhwani fi din 'azza wa yaakum, pertanyaan ini diajukan kepada Syekh Nawawiuddin Al-Alim Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Ucapan Akhuna Abul Mumdirul Akmal ini ditanyakan kepada beliau. apa jawapan beliau persis ucapannya dinukilkan kepada beliau nah, nah. ya syekh nah disebutkan bahwa hadrul akmal mengucapkan annallaha la yatruka syekh muhammad ya nah. fi syani syekh muhammad bahwa annallaha la yatrukuhu wa annallaha ma'ahu yanallahu subhanahu wa taala yuhibbu ila hadzal yaum ila hadhih lahza apa jawapan syekh rabi dengan terkejut syekh ما أنت قال الله الله هو يعلم بالله من فين له هذا الكلام لا إله إلا الله يعني كلمة التوحيد جاءه الدليل لهذا الكلام يوحى إليه Syekh yang terbaring di atas tempat tidurnya dalam keadaan sakit. Tidak bisa lisannya tertahan untuk menyampaikan pengingkaran kolbunya. Allah, kata Syekh. Min aina lahu hadal kalam? La ilaha illallah. Yuhai ilaihi. Maknanya kalimat Allah ketika diucapkan dalam redaksi seperti itu dalam konteks seperti itu itu pengingkaran keras Kemudian ditegaskan huwa ya'lam billah dia itu mengetahui tentang Allah bahwa Allah mencintai orang ini dari mana dia bisa berucap ucapan seperti ini kata Syekh la ilaha illallah jauh dalil lihanal kalam, atau telah datang kepada dia, kepada Abu'l-Mundir ini, dalil, yani wahyu, yang memberitakan kepadanya berita ini, atau dia menerima wahyu, diwahyukan kepadanya. Surat As-Satidah sudah disampaikan, ini pertama, yang mendorong saya untuk menjelaskan perkara ini. jawaban dan pengingkaran keras Syekh Narabi telah disampaikan namun sampai detik hari ini tidak ada ucapan jazat Allah khair, terima kasih atas nasihat ini dan Antum telah berupaya menanyakan kepada Syekh tentang perkara yang Ana bertaubat kepada Allah Ana salah dalam perkara ini dan kemudian tentu lebih-lebih dia menyampaikan di majlis bahwa saya telah terdorong oleh rasa asobiyah kecintaan yang membabi buta, yang bertaklid buta, membuat saya berucap-ucapan ini, yang bertentangan dengan salah satu pokok atidah. Ikhwanifiddi rahimani wa rahimakumullah, fitnatil hajuri dulu. Sama juga. Terjadi pada pengikut-pengikutnya, Al-Ghulu, kata Syekh Rabbi, Al-Ghulu la naziralahu, Hulu, hulu ekstrim, ekstrim, ekstrim di dalam berasabiah dan bertaklid yang tidak ada tandingannya. Tidak cukup waktu kalau saya bacakan syair-syair murid-muridnya yang memuji sang guru berlebihan sampai menabrak batas-batas akidah, batas-batas syariat. Yang sampai diantaranya dikatakan lau la saralhamuhu sunnatan kitab dan wasunnah. Abu Hadel maknanya, kalau dia hajur ini dilelehkan tubuhnya, maka lelehan tubuhnya itu akan berubah menjadi Al Quran dan Sunnah. Apa ini? Berlebihan dan masih banyak lagi syair-syair pujian yang ekstrim. Dan demikian hampir di setiap fitnah Dengan bentuk keekstriman yang berbeda-beda Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik kepada kita semua Termasuk kepada Syekh Muhammad bin Hadi Dan yang bertaasub Berasobiah kepadanya Untuk mendapatkan hidayah dan taufik Untuk kembali kepada jalan yang benar Dan mengembalikan perkara ini Kepada Al-Walid Al-Kabir kepada orang tua kita yang telah tua dalam bidang ilmu. Telah tua di bidang dakwah, Telah tua dalam perjuangan. Kembalikan minta nasihat kepada beliau. Dan beliau tidak jauh berada di samping Antum di kota Madinah. Jangan berlarut-larut. Wahai Syekh Muhammad. Hafizah Allah. Terlalu banyak yang berasobiah kepada Antum. Sehingga mengucapkan ucapan yang batil. Dan Antum sendiri telah mendorong asabiyah tadi, dan memaksakan diri di atas hawa nafsu mendorong antum untuk berbuat dusta, berbuat dolim berbuat fajir sebagaimana ditegaskan oleh syekhuna al-allama Rabbi bin Hadi Kullu bin Adam khatta'u wa khairul khatta'in At-tawabun seluruh anak manusia itu selalu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertawabat Pintu taubat Allah selalu terbuka Di siang dan malam Sebelum nyawa berada di kerongkongan Atau sebelum juga terbitnya Matahari dari arah barat Disanalah ditutup pintu taubat Sheikh Hunarabi kemarin baru menuntaskan Sebuah tulisan Barakallofikum Terkait Aham islah dhatil bain. Pentingnya amalan upaya mengislahkan antar beberapa pihak yang berselisih. Subhanallah, syekh di atas tempat tidurnya. Dengan umurnya yang sudah menjelang 90 tahun. Dengan derita sakit yang sampai hari ini beliau rasakan. Bersama itu masih terus memberikan keselamatan dan menyempatkan diri. Menulis. Terbit kemarin tanggal 6 Sya'ban. Semoga semua pihak bisa mengambil pelajaran Hentikan Mengikuti hawa nafsu Mendorong antum untuk berdusta Mendorong antum untuk berbuat Zalim Mendorong antum untuk berbuat atau berkata Ucapan yang bertentangan Dengan akidah, dengan tauhid Tub Allah, tub Allah, Ya abal mundir Mau dibawa kemana salafiyin Mau dibawa kemana ahli sunnah ya akhi Itdaqillah. Sekian lama saya tidak menahan diri, sekian lama saya tidak mencoba bersabar menjalankan wasiat Syekh Naraibi. Namun kemungkaran demi kemungkaran terus keluar, kebatilan demi kebatilan, kedustaan demi kedustaan. Salafyin dididik di atas agamib. La, kita tidak riba, dan kita akan tunjukkan sebagai bentuk nasihat. Kita akan paparkan sebagai bentuk mengambil pelajaran dan hikmah dari fitan ini semuanya, agar kita tidak seperti yang dikatakan oleh hadis Nabi saw. La yudagul mu'min min joharin wahidin marra'tain. Tidaklah seorang mu'min, mu'min yang bersifat baik, mu'min yang memiliki kejernihan berpikir. mu'min yang suka mengambil pelajaran, kata Nabi, tidaklah seorang mu'min itu disengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama dulu dia pernah disengat dari situ tidak mengambil pelajaran sudah pernah disengat di tempat ini di lubang itu masih yang kedua kali terjadi itu bukan sifat seorang mukmin lalu bagaimana kalau dia disengat 3 kali 4, 5, 6, 7 kali fitnah demi fitnah pihak-pihak ini berjatuhan fitnah demi fitnah ikut di dalamnya menyebarkan syubhat, membuat bingung salafiyin menjatuhkan kehormatan asatidah diikuti dan dimanfaatkan oleh ahlul fitnah dimanfaatkan dan diikuti keadaan dan suasana ini oleh orang-orang yang memang dikenal di berbagai daerah itu akadzabun, ashabul masyakil, la akhlak wala adab fitnah ini yang terjadi sama seperti fitnah al-hajuri sebelumnya Orang-orang di berbagai kota, di berbagai provinsi yang diketahui oleh asadilah dari ujung barat negeri ini. Hingga ujung timurnya. Dikenal memang ashab masyakil. Taklim malas. Berdagang suka berkhianat. Atau kemungkaran-kemungkaran lain yang tak sanggup lisan ini berucap. Apalagi di rumah Allah. Tak sanggup lisan ini memaparkan. Apalagi di bayitullah, di masjid Allah. Tidak sanggup Kita mengucapkan ucapan-ucapan Yang mungkin Hadana Allah wa'iyya Syekh Muhammad bin Hadi Telah sanggup mengucapkan ucapan itu Di masjid Allah Dan sebagaimana Akhuna Abdul mundir Pernah mengucapkan ucapan yang malu Lisan saya mengucapkannya Di masjid Badril Utaibi juga Kalimat Ucapan yang mengandung makna Al-Qadhaf kalau anda belum faham apa itu qazaf Pelajari dengan baik dan tenang Pelajari ya akhi dengan baik Nasihat laka nah. Kemungkarannya telah tersebar ke sana kemari Hizbiyun mentertawakan ahli sunnah Hizbiyun memanfaatkan ini Ikut menyebarkan ceramah-ceramah mereka Hizbiyun dari berbagai lini ya ikhwan menyerang salafiyin menyerang ahli sunnah akibat ulah mereka ini. Ikhwani fi din wa rahimakumullah. Demikian apa yang bisa saya paparkan pada kajian kali ini. As'alullah li walakum jami'an at-tawfiq lima yhibbu wa yarda wa yu'idzani wa iyakum jami'an al-fitana ma dhahara minha wa ma batan Wassalamualaikum Dan sebelum itu, anak ulangi dan anak tegaskan kepada seluruh salafin, la mujamalah tafidinilah. Tidak ada basa-basi. Kalimat tidak ada basa-basi, tidak identik dengan tawur, tidak identik dengan ngawur, tidak ada kemujamalah, tidak sama dan tidak identik dengan sembrono berbicara tanpa dalil, asal berani ngomong lah ada adab-adabnya. Anda ingin mengingkari kemungkaran? sampaikan, tasabut dulu bahawa itu benar-benar mungkar sudah tasabut, yakin sampaikan ya akhi kalau antum mampu menyampaikannya dengan lisan antum atau tulisan dengan adab, dalil ajakan-ajakan kepada kebaikan bukan fadihah, nasihah bukan fadihah ayuhannas, nasihah itu nasihat itu dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa Ciri-cirinya menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati menginginkan agar kejelekan dan kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya itu terhenti dan saudaranya diampuni oleh Allah dan aibnya ditutup oleh Allah subhanahu wa taala. Itu nasih. Tapi al-fadhiha berbeda dengan nasihah. Al-fadhiha adalah mengumbar aib. Tanpa dengan kata-kata yang kasar. Fadihah, tujuan yang menyampaikannya. Bukan untuk hilangnya kemungkaran. Tapi intinya dan keinginannya menjatuhkan orang yang sedang dia bicarakan. La Wallah, barakallahu fiikum. Ma nuridulaka illa al-khair, ya abal mundir. Ma nuridulaka illa al-istiqamah. Ha? Ma nuridulaka illa al-salafiyah. Anta wa man ma'ak. Anda dan orang-orang yang bersama anda tidak menginginkan aku kecuali as salafiyah wal-istiqamah, wal-ilm. Hada ma wa wassallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad atau sebelum itu afwan saja, terlupakan anak. Jika, ana, amamakum, ana luqman, amamakum, wa amam ayyi wahid, Mengucapkan atau bersikap salah bertentangan dengan Al-Quran was Sunnah. Bertentangan dengan manhaj Salafi. Sampaikan nasihat tersebut. Dan anak ucapkan Jazakallah khairan. La'alli atu qabla an amuj. Sehingga aku bisa bertaubat kepada Allah sebelum kematian datang menjemputku. Sampaikan Barakallafikum. Nasihat. Nasihat. an nasiha Bukan al-fadihah Barak Allah fikum Wa sallallahu alaikum wa barak ala nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Alhamdulillah rabbil alaikum